Doina pentru cununa apostolilor. Doamne, apostolii tăi, pământul împărăției tale l-au moștenit când luați Duh Sfânt le-ai poruncit. Doamne, pe apostolii tăi, cu taina preoției atunci ai binecuvântat, când puterea de a ierta păcatele oamenilor le-ai dat. Doamne, apostolii tăi, cu râvnă au lucrat și în Roada viei tale au adunat. Doamne, apostolii tăi, prigoana și moartea au răbdat, căci prin ei, cu iubire, neamurile la mântuire, sfințire, desăvârșire și înfiere le-ai chemat. Doamne, apostolii tăi, minunile tale le-au arătat, cuvintele tale, prin glasul lor putere au căpătat și candelele vie ale biserici tale neclintiți au stat Doamne, apostolii Tăi Fiind curați cu inima Te-au văzut, Te-au auzit Te-au crezut, Te-au ascultat Doamne, apostolii Tăi Voia Ta Au lucrat În trupurile lor Duhul Tău a stat Sângele lor este sângele Tău Care pentru noi s-a vărsat Doamne, apostolii Tăi viața lor ți a închinat prin ei adevărul tău l-ai predicat. Jertfa lor este jertfa ta, prin care neamurile l-ai salvat. Doamne, apostolii tăi, izvorul tău cu apă vie al credinței, luminii, iubirii, ne l-au lăsat. Doamne, apostolii tăi, întru tine viața au căpătat. De aceea, când pe cruce viața și-au dat, în ta, au intrat. Doamne, apostolii Tăi, ca niște pescari iscusiți, năvodul Sfintei Evanghelii peste lume l-au așezat și prin ei, Tu, mâna cea dreaptă a lui Dumnezeu, toate le-ai schimbat. Lacrima pentru jetva apostolilor. Doamne, pe apostolii Tăi, ca pe niște miei, în mijlocul luptei i ai trimis pentru ca să împlinească cele ce despre ei s-a scris.